Eta leitzeko energiabarrizta garrin komunitatera noa, lehen goizena ipatzen izuen, nola bilera deialdi batein duen azteazken ondako izanen dena gaina. E, eh, Maria Retxe, ongi etorri? Eskarkazko, unai. Zer moduza, Maria? Ongi, ongi, onxe. Lan Bai, batera eta bestera, bai. Batera eta bestera, oso ongi esaten nun, horre bilera deialdi batein duzu, alegi instalakuntza fotovoltaiko baten parte hartzeko interesa dun horrentzat kontatu. Bai, e, bueno, e, hortarako eta pixko bat baita ere ikasturteri hasiera emateko, ba, eh? Ba, guke udan izan du golako HD-en aldizot bat berdinun, denak, Bazarra ta bat eta beste, bos, lan la de gente pillatucisión e, udako, bueno, dansartu aurretik, eta orduan, bueno, ba badakizu, eh, badakigu beka eh ba bueno, epe apostu badela, eta bere da momentu zegoan interesa eta beharrariren erantzuteko gai ez ginen izan, esan nahi dut eh, Tiraldegiko instalakuntzak e, jende desente kanpoan gelditu zen, ba zegoan eh interesa baitzaren zarrenduantz askitik, baino 40, 50 e, inguru bai. hor nidura gelditu ziren estin sartut. Bai. Orduan, bueno, ba e, e, kokapen e, berri bat bilatzen eta bueno, heldu nahi ditu gaieri berriz. Ordun bai. ba Di. Ordun izan elitzike eh, kiroldeiko instalakuntza hortan sartu ezinik gelditxu dienen eta eh, beste inor nahi zateare bai? Hori da, interesa dungu zintzat, interesa gero gartatzeke baitare, bai, aurreko bakarren batean duzen aurreko instalakuntzan hornidura ba, bat sartu eta bigarren bat ere sartzeko Eh, interesa erakutsizuna ordu, bueno, interesa eukidezaken edo norentzak Bika, inberaz, baten sartu eta ehotxak esto esan nahi eh, beste baten sartu ez dikenik? eh, ez, bueno, askenean eh, ba, ez dakit, eh, ba pentsatu duzula etxe bat eta, eta bajera bat, eta vale. edo, bajeran igual el bombille batengatik ez luke mereztiko, baino ez dakit, ja. ba ba igual congeladore baldimadizoso edo bueno, horneadura bat baino gehi e, e, dunantzako ere interesgarrie, o interesa baldin badago, bai izen ematea, o interesa erakutsi eta Ba, ere inginun bezala, lehen da biztiko e, datu zirriborratzen azteko, ba hori, e, berriz ere termometroa biharri nahi du. Beraz, proiektu berri bat jartze izango litzike, aurreneko urratsak izango liekea eta interesadunguzik, asteazken ontan, bilera raioteko gombita, hor dauke. Ze hor dutan izanen da, Maria? E, atxaleko saiterritan, eta batzar, batzar aretoan izanen da, Batzar aretoan. E, eman beharrekoik? Bai, e, faktura bat e, eta nortasun agirin kopia bat. Faktura horren titularra den e, pertsona nortasun agirin e, kopia bat. Argindarran faktura esan bezala eta argindar fakturaren horren e, titularra den nortasun agirin kopia bat. Hori, Hori luzie, nahikoa da eta egun hortan hau da, azteazken ontan ulertzekoa da, Bueno, hori guzti azaltuko duzuela, proiektu ezertan dantzan eta zer ematen du norreguzik eta bat eta beste. Hori da. Eta bueno, pizko bat baita esan izan bezela, ba, e, bertan ba nola gauden eta ze egitasmo dauzkun eta bueno, baita ere jenden interesaia ja zo pizko bat. Eta momentu hortan ere egun hortan bertan e, instalakuntza hontan ordena delako aurreako edo EB parte hartu nahi izatea, aukera orduntze izandena ere bai izen emateko? Hori da, bai, e, bueno, e, hori da, saizen hartzekin batera, e, faktura, eta e, nortasuna agirin kopia ez nagin duke, bai, ez beste itzordu bat itzeko gero hori bai, jasotzeko, bai, bai, bai. bakarren batek argi balin badauke, interesa daukela, bai, azaldu deile... Eh, dokumentazio horrekin. eta lendi e, e, kiroldeiko instalakuntzan sartuta daueenak ere fakturatan zenbakien mardua edo jada baditzue zberaiek. Ez, ez, ez, lengo instalakuntzetan parte hartu duen, lengo instalakuntzan sartuta dauden hornidureri dagoki honek ez du eh landu beharginera. Oh, Norbateka saldu nai badu eta vale, buka ezta vale, vale. puntual bat alin badao, baino hasiera baten izango litzeke eh hornidura berrintzako. Osongi, right? osongi. Haizue aste azken honetan atxaldeko seiterditan hemen udaletxeko batzarraretoan instalakuntza fotovoltaiko baten parte hartu nahi izatea interesa balin baduzue, berri batean bada aukera bat eta horre informazioa eta nola ez eh bekan informazioare bertan izena Maria ezagut bukatzeko beste zeo zerraipatu nahi duzun. Ez, ba, aztea <laughs> goazela, aurrera goazela, eta pixkenaka, e, ba, bueno, herriko, eta, bueno, bazkiden, eta bazkidez dien herriko behar energetikoari erantzuteko e, intentzioakin. Maria Retxe, eskarrik asko eta arte. Bale, ba, eskarrik asko unaiz.